Kyrkan växer ständigt. Vi har erhållit mycket uppmärksamhet i massmedia sedan jag tillträdde som Pontifex Maximus i juli i fjol. Många aktivister lämnade aldrig riktigt kyrkan. De förblev kreativister genom de prövningar som följde efter vår grundare stöd. Det är ett faktum att kreativismen är en permanent del av våras framtid. Den havererade aldrig och kommer aldrig att göra det heller. Det är en permanent raslig religion som vi tror är den enda frälsningen för vår vita ras. Många äldre aktivister har återigen blivit aktiva inom kyrkan. Vi hoppas nå ut till alla de som varit aktiva men ännu inte hört att kyrkan återigen är på frammarsch. Hur som helst, vi måste alltid ha vårt huvudsikte inställt på att värva nytt blod, såsom till exempel alla Nordlands läsare. Vilka sorters aktiviteter har ni och vilket blir gensvaret? Kyrkans medlemmar framträder i media, medverkar i radioprogram, distribuerar tonvis med litteratur, arrangerar kyrkomöten, debatterar mot fiender etc. Gensvaret varierar åtskilligt bland allmänheten, men ibland de som redan är rasmedvetna är gensvaret ruggit bra. Kreativismen är verkligen en revolutionerande idé och många känner sig fängslade av den. Här i Sverige är det mycket ovanligt att intelligenta människor tillåts representera oss på tv, utan de bjuder alltid in unga, okunniga och ibland fulla ungdomar som får sitta där och representera oss. Men vi kunde se både det och en annan vårdad representant för kreativistens kyrka i programmet Rike i Locke. Blir ni ofta inbjudna till sådana program eller är det ni så tar kontakt med dem? Får ni något positivt gensvar efter era framträdanden? Det är sant att en av tyrannernas styrda median oftast bjuder in okunniga till sina program för att ge den vita rörelsen ett dåligt rykte. Men enstaka program som till exempel rike tillåter kunniga och intelligenta rasmedvetna att medverka emellanåt, kanske i förgäves försök att svartmåla dessa också. De hör alltid av sig till oss. Vi är en sådanhet nyhet att de egentligen inte kan undvika oss ifall att de vill göra sitt jobb. I framtiden så kommer ett debattprogram vars tema är rasistiska organisationer utan en representant från kreativistens kyrka att framstå som en fotbollsmatch utan någon boll. Benklassen har skrivit många böcker. Vilken är din personliga favorit och vilken skulle du vilja rekommendera till de som är nya till kreativismen? Jag anser att Natures etanal religion av Benklassen är den främsta boken som någonsin författats. Jag tror uppriktigt talat att ingen raslig lojalist kan läsa denna bok från perm till perm utan att bli kreativist. Jag rekommenderar starkt att ni som är nya till kreativismen läser just denna bok och jag vet att ni där kommer att finna inte enbart en lättläst och lättförståelig introduktion till kreativismen. Den kommer även att elda upp er med mer entusiasm än ni själva trodde att ni var kapabla till. Kraften i budskapet uttryckt där är obestridligt. Vad tycker du om följande? A. Romanen av The Turner, Diaries och Hunter. B. Svarta separatister. A. De är mycket bra noveller, men det är allt de är. De är varken menade som, och skulle definitivt inte fungera som, handböcker för någonting. B. Idén att de svarta vill separera sig från oss anser vi är alldeles utmärkt. Vi önskar att alla människor skulle kunna tänka i dessa banor. Till sist. Har du något särskilt budskap till alla våra läsare? Jag sträcker ut min hand till alla mina svenska bröder och systrar. Ni är ett stort folk och jag ser fram emot att många svenskar kommer att ansluta sig till kreativismens led, och tillsammans ska vi bygga en renare och ljusare framtid. Låt oss få höra av er inom kort. Låt oss finna den frihetskamp som väntar framför oss. Raho